الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما نمر من فضائل رزق الله تعالى قالوا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يسرى لنا رجل شديد هياز الثياب قال الحديث هذا حديث او موس نه د کتاب کې صاحب د مشقا د ک د واجه د جامیغیت د ح نه تر جم سره هم د ایمان مقصد کې د کېور سره چې کمم دی دا حدیث جامعو د ټول دین لپاره د ټول دین لپاره جامع باغبانې پیدا کړو دا دین په ځاعت کوم غنې کار د ځوانو کړو یو غنوان مارکیټر شو موږ په غنوانه د تفصیله سپاده د جبريل کې اژبرید چې کوم نه اوري دا ویان چې کوم نه کوي قال باین نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم منغو په دې دوران چې نبی عليه السلام سره بینما انا ذوبینما امراضی یعنی کله دې کې نو معنا کې نقصان نه ذکر کی کہ مفاد سے کمزوں سپاہی جوړ کړئ او پین फायدار کی معمولیت څرروي یوې اتفاقناستا سره کله کله یالو سر یا استاد سره اتفاق وندکه څه وی راجي دې اند معمول په تور باندې د اوس پروسه د درس او در تدریس په ایم نه فساد نه نا ترماس فقینا او تاسو خبر وي امنګ کو چې د سبقونو په دوران کې ومې نه سحو راي او درد دورانیی او در معمول در خارقول در پاره چې کم فکر راځي جی او آغا باینا ماهنه او چیز باینا ماهنه یعنی او در معمول در نبی علیه صلیت و سلام خواهده ناز کوهده نبی علیه سلام به مونږ دین خواهده او منتر دین چی کم ننستاقاو مپ نهما نحنو د رسول الله ان چېزمون کو مع معمولو به دغه معمول مطوی اوویل سلام سره ناشت کو ته یو می یو ورځ د ظ ته یو من د زات ل از نه نخشانال د معنا نه راي مومنې د ګ کېږي نو پایده به ک شته هغه دا ده چې یوم نو مطلهقی وقع په معو را ځي اوچین کل او سره زات لفوا شي نهذا بایدو نهار به معه را ځي بیا کمدونونه په معنا د بایدو نهار را ځي چې د راې در زده رنا مو نبی السلام سره نوست ذات يومين دې کې دې کمندنو اشاره دې خبره دا چې کرامو دین دا مقصد وایلو مقصود دې دین چې هغه نه واټه ام فرض شنو بیا به څه دنیا وی کاو در دنیا دو نیان نمبر گنگی و دین مغدی. او زمانگا تولوه اکرام حضرات او او او اللہ منتخب کڑی وی خوم و مند عوام و او دول و خرد و چه کمدن و خانوز داری و در رضی سوگین نکی ما خامی و ما شتانی کی کئی بچرد سوگلپون تا دین شیل مغدی قرآن مجید درستا کی یا تعلیم قدفد علیوال سکی کی نی ناغم ماخام ہو سکی مارس خطان کی خلقلقہ دینی مذاکرہ کئی ناغم ماخامی و مارس خطانی کی کئی در رضی چکم ننو شکریم نکی مداز دارت ریومین در رضی رننا من نبی علیہ السلام سوالناس کی شناس آبائی کراوی منتایا و سڑے چیز تولا آلے نا رجلون. نزنو ریویت چنو کی ایز جا آ رجلون راغل دے چراگ یو سڑے او دل تے ریویت چیز تولا آلے نا رجلون. یو خدا ز چې نا صافي را تا نا صافي را ستو د طلوع الیکي چې بس نا صافي کې ثړه راستکار شي تبو چنوار راو پوه دې مزال چې دا خبره چې دا عمر رضی الله و طرهو نقل پس و ځ دا خبر ورته وله نبی السلام ندتا شراغله چراغلو با جبریلو ا سړې چراغلو نو سو جبریلو ما جبریل کو نورو نو نور نتابیر و طلوع سره کیږي پچا اثر نه کیږي د نور دره فالتو ز تعبیر په طلوع سره کیږي جاءة البدر نوئي جاءة البدر نوئي صلع البدر علينا من ثنيات البداعي صلعات الشمس وئي جاءة الشمس نوئي ها غفو کرتی خبروانی پوئیل هزلتاون جبریل علی السلام نورو بس آؤ خدا سے نوش رورو الاروانو فاسفانی سورو بیانگا دیکی وطعو او بس غه دی ور سره اوړو ک را خاه شوم اوه باپه شو دی وجهطابیر به لو و رالینا راجلون دا جلون نه کېره را او مومن چېوو جیې د اسلام چې براتته نو هغه به راته خلېره الله در بهشي کي د دحیه تلبیره دی الله تعالی په شکل کې وسکره اته چې دحیه را شکلولې د نبی په صحابه په پوهه شو شي خبره ورته لره او قلب نبی رسول سلام ته دحیه قلبي په شکل خارشو ودی ته ونه کارېدو صحابه ته ونه کارېدو نبی رسول سلام ته وخارېدو او دیتا با نخکاری درشور. او استفاق فضا رگن. او پیریانی بانی چی پیریان راشی. او دت اخکاری دی پیریانی دستگی. کاری چی بچارا غیلی. او لکا بلچه ده نخکاری. دی ویوی دغنی ی زو کسان ی دری کسان ی دیگیشی. او قل او ورته ځان خارکی. خود بلچه ده نخکاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درو خاریذل و بل شاذوان حنا خاریذ قلبو مضبوطم خارشو ودیزل چراغلو نوراجلو نہ نا کیرا دا ناشنا ستې پښې گلڅشهو غللو دا امام ابو حنیفه رحم الله تعالی په روایت صحیح مسند اعظم کی چې اقبل علينا شاب الجمیل آبی ازو حسن اللمہ طیب الریح علیہ سیابن بید شراغ اد شاب جمیل زوان را رکھیں استر زوان آبی از تقس بینو حسن اللمہ وی اختیطی کمنون دی لیمہ پوری او نا دی بسکای پوری لِمَّاِ وَاْدِرَ مَزِدَارَ اَوْ تَوِي بُرْوِحِ سْفَرَيْهِ كَرَوْا بِلْخُشْمُئَوْا اَوَلَيْهِ بَيَازٌ آسِيَابٌ بِي سپین جامعی اغسطے وی دلتا جگمدن ہوئی شدید و بیاز اسیاب سخت و سپین والد جامعی اغسطے وی یعنی تک کہ سپین جامعی چې کمم غې وي او شدید دویمسیفت شدید د سووا شار سخت په د وختتو د تک تور وختي وو تک تور وختی سپین جا او وخت چې کمه تک ت لا یرا یا او سفر نه شدید د بدبان د سفر او لارېفه منا حاضر مُنَّ او نبی جن دل راځم نه اچه یې او چې به خبره دا چې جامعې څخه سپینه یوختی تپتور او جامعو يم دوله نو بالکل څخه سپینه اگر چې ماخه نه یې خانی او ور سره چې ګمونو تپتور व्यक्ती ودړمړم نو چې غني سفر او ورته دی قتل نو لا یورا علیه اثر و سفر سفر علامه بی بلکل نو ناکر دل چه تک کسپی نیت تک دور ویردو صحیح دکا نا نو مطلب داو چې سفر خام خاسر اوگی نو فاغب آنی ظاہری اثاراتو بی او باتینی بی اوگی ظاہری باندې آنی چه کم ننو لکا او بیا چې راکفو ریکشا کې لار شي بیا خو یو بدوړو راموله او چې بیا د جانګيري پروړلار شي ندوړي بازار نه یې ومانه کئ دې چې شاتانه لمند پرېښکه کې شي وي پاتې شي وي سو ګوپیا نه شې لیکښکه په لامي خودا څه شي وي راوځي سفر څن لا راګړسلی بیا او پړی کې څه کوي لممن بری بره پاتې شي دایریه سرعتمی ورسره تکاورتومی سره اگر کداوس ملک پګاړو کیږي او د سفر خپل تکاورت ته و سفر د څنګه تکاورتومی خبرونه کوشې هم مخ نه پته لګي او تکاورت دې د کیس نو لاړه عليه اثر سفر نزاګيري اثر او د چکمونو بای تی تکا ور یو په دکینو یو وګینو ناشنا دا او چوالا یا یو ممن نه احد چې په جزم نه شه دې ته وګوري چې د اکثر د سفر په نو معلومی کې چې د جمعه سره پاکه استقور دی په نو سره اګانې دې مدینه کې سره کوړ دې وسخه دې ما صابون باندې لامبلیرو سپریم رپ زام باندې کړه جوامې سختې طریقې راړا روانې لکه او چدي دوغورچی اسو کې له پیژندنه دین علمي کې چې سایه او دې چې عمره ځان نه ما نه پیژندو ما نه پیژندو وینه چې کوم مزير زاسو اچاوو نه پیژندو کله کله هوښاړې ځلتي ز پرسته شاو شاله کرا شي کې او اصلي د څه شي راشي نو ځا مان هو کور ست کیو بیا را ووسی سيدا دو بیمار څه شي راشي د جمعه ته راشي او د جمعه یا چې کومه شوق پیژنې نه هغه وې د نړۍ روښه وژل د دوبای کو د جمعه خور خال کې بې لګي نا غای زه کوم نه نه پیژې دي ور سره زه کوم نه نو بل کې خو سکه او عمر رضی الله تعالی او دا نو چې ما نه پیژندو وی لا یعرفه منا احد چې څنګه پیژندو حتا جلسې لنبي صلی الله علیه وسلم تر پوری حتا د اشاره د جبرئیل غیرا کوتا و سړی نو فکر درته چې کوم راهي را نه سمجږست زه کوم د دې ګمډانو خالصای کینی مجلس کراوره سناخذایږي څه شي کینی از مونږ له وانه لاله او سیدج مخه تزام را را سو او ګوخ په اولي او سید ته کېدو ها ته لايفو منا حتا صدې پوری روان نه روان نه روان نه روان نه صدې چې بالکل نبی عليه السلام ته ځو اورا سو حتا جل صلی اللہ علیہ وسلم تردیش کی اناس نبی علیہ السلام د مخامخ فاسنا دا رکبتہی لا رکبتہی فوضا کفی لا فقیدہی فاسنا دا رکبتہی لا رکبتہی دا جبریل چې کمنون ناس تا دکھر گئی مخامخ اکلو کل زنگانان زنگانان زنیبی علیہ السلام تا یعنی بلکل جو کل تب ہوئی چی تاکیہ ان نبی علیہ السلام بس شکل کې ناسولہ کا تحیات وشکل کې او جبرئیل مخامق ده تحیات او بشکل څه شو کې ناس په نبی علیہ السلام ځلګنانو ته ځل ځمګنانو څه شو مخامق او دومره نزدیک کې ناس ته وګخته کله اسناد سره لګاوو بالکل ځو کې ناس خاصه ربت ای لا ربت ای وګخته کله ځلګنانو دنگنان نبی علیہ السلام ته وذاك فیلف خزیه عام باندې دا وذا چې کې خپل خپل سنا او خپل پچنا باندې دادبناستره نړۍ سکندر نو کیږي د وحان اته حیات باندې او ګوارا دا شنو چې ګندنه دا وشات کیږي دادبناستره نو جلسه الادب دا شه دیر بادب باندې کې ناستو فلا شنو چې ګمر بزنګران باندې کې پتنانو باندې زمي او خپل وکدامنه چې واضح کافه الله فقزا هي کې خدای سونو خپل په پتنانو د نبی عليه السلام باندې د نبی عليه السلام په طنانو د تللو سره وکړو چې خپل یو له پاره زیادت محبت چې هغه باندې ستکه محبت یاده پاره اشاره د قعود چې نبی عليه السلام ته وجه تکیننه نبی رسول الله فصلی الله علیه و سلم گاڑی باندې تا اور ته دچا وکړه خو نو زیتاسته کلپ مې کولی پاتې نیمه او درېم چې کم دنو د خدمت چې نبی رسول الله فصلی الله علیه و خدمت کو نو ازا کفای خپل اول اوله دې ته توجیه وکړي چې خپل وکړل دا په تاسو چې مو مطالعه وګاکړې وره وګینله وزا کفای علی فخذیه او کې خذل لاس ورغلی تلخ پل علی فخذیه او پتنان خو روانې لا ولاده او کولو پتنان باندې کند نو لاس ورکی خذل په پر روایت نه سایکی تاصریدا ښه بخښنه زده نبی رسول الله عليه السلام بخښنه زدهชาวاني نبی رسول الله خدای دې د وګړو او د مسلمانانو مداولانه او کې خلل له سنن او تاريخ په خپل پټنانو محمد دا صفات کي نوټي دي او په عمورو سره ذکر آخی بی عزیز آخیرہ کی مونک انوان مقرر کرده الفواید المسلم من هذا الحدیث آخی بیاده دی صفاتو کسی که من اکتی دی ناروز کرا دی وقال ایو محمد تقبیلنیان اسلام وقال ایو محمد تیگمو بیم انوان قائم کرده بیم انوان یہ با تفصیل دی قول کی چه وقالا یا محمد قرآن و دا حدیث دا تعلیماتنا دا معلومی گی چه یو مقام دا اخبار ده او بل مقام دا ندا په فمقام دا اخبار چې قرآن و هم او نبی رسلاة و سکر قرآن و هدیث و فنبی رسلاة یعنی عالم مبارک نم مبارک ذکر کرده ما محمدن الا رسول بما نزل على محمد اشته کنا؟ ندا فمقام دا اخبار کی ما كان محمد ابا حزم رجائكم فمقام دا اخبار کی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نمذکر شوئیده خورج د دا ندا دا و پایی که نبیر صلی اللہ علیہ وسلم يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل يا ايها المدثر صفات ذکر کړي دي او نبی رسول الله پر محذبا دي نبی رسول الله د خطاب له دې شې صحابه کرام او نبی رسول الله سره خبرې کړي دي نو ګور چکم ځای ته ګمځنو نبی رسول سره مخاطبه کړي ومقام نا خطاب کی ونبی علیہ السلام سرحیل سکتا نونا بمقام نا خطاب او ندا کی یان محمد ندی ویلی بلکی یا رسول اللہ یا یا نبی اللہ ویلی نبی علیہ السلام سره مخاطبہ کردہ خبری وندا کی کی خبرو کی کانا یا پلان کیا یا پلان کیا نو بمقام نا خطاب کی نه با قرآن کی او نبا حدیث کې بیا سلا د سلامته یا محمد نهري و درب ټپو راې کرم کې تې منه راغلی ده لا تجالو دوار رسول سولی با نه کومته لا تجالو دوار رسول سولي با نه کوم پ غمبر ته چې ګمندو چې اووب کوي دا به د خپلووازو بهشاندي وي په اول کې تاسو یو بل دڅکو وای اوازونه کوي یو بل دڅکو کوي اوازینه تاسو یو بل دنمونه اخلي فوازې دا و امره وو بچو یو بل سره ساتلې نمونه اخلي نوبیر سلامته سلام ته به نوم اخل نوم به نو سلام ته اخل م نه راغلی ده مجیبرل څنګه چېګ وي چې و کاله یا محمد وکه یا محمد چه جبریل را دی او غو یا محمد را یا مشکال شو دویم شکال دار دی چه سلام اولینا چه اول سلام لی او بیا کلام لی کلام با مخید سلام ننوی دا یو غوا تاسو وراره مو خطيبان حضرات دې چې هغه څنګه له څنګه څخه خطبه له غلا منبر له سي شي راشي سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وونه شو اول سلام ګربیا شو کی کلامه په ضبوی اول څه مجلسه 3:30 نه شي او आवाज وې سلام علیکم اوسه کړه ها او یو بیا ساډه دلته کې کینی السلام علیکم ورحمتو تحیت مجلس کې ویل را کوم ها واستاره خلکو په اعلان نه دعوت تر کې حضرت ته دعوت ورکو شی را دي شي چې سوچي بیا د دې کثرتې جوما ته غړې راتل نشوي صحیح وګڼه کدل ته دروازه وځي تاسو شي غړې نشوي ځکه چې رسول سلام علیکم ورحمتو الله بیا بیا شروع وکړه د څه فکر کوي دا چنتیش د قوه اوه کچړ ته روان و چې السلام علیکم خوشو کړه څه شو خوشو السلام وایې روانه ويږي او سلام مخې وکارلې زه ته خوشاله وانه چاو جبريل ته وانه سلام بغیر سلام نایجی کنن نا شور یو جواب د در دوارو مجموعی جواب دی. چې جبریل دی دی دی دی ندان نلک ادیخی سادا جور کرده دی. کالیب جان نید نوی راغل دی دی سن خبر ندی بیزی پریخودی دی او سبق لسه شوی دی راغل دی د سره بلګو گزاره کوي اسه نه چې څو توه لا کمبل نکم ده خپله فصل ته خوځبيه هغه دز سریا د منګ ته خپل تکي بېزي سرو له ته خوشاله نه دی ویلي چې خپل شاو دي خپل دی بګي مونږ باندې ټماټر بیل خرته یې بل شي بل کالي وطن او نو ما ته ما نو ما ته شي د بیان له تمن ذره ما د اجازه سره کومه وضرړه مې ته چوي نه دا سره مې کیناو یوازې اومه ازوم یوازې اومه دا سې لړم انا بیان نو کډار حلوانو یس دې پام څورواړه نو مې ولي ويره وي په دې غاډي کې د لکټې لا شو پریداوا که ما نه نه ما تاسو کولو و ما بزنس ارولي ما تاسو کومه وا پ بیا سر شو بهدل ته سره مه که نه ما صحیح ده دا خو مبه چې کمو دیېر چا سرهګاپ نه لکه اماان سره به ډېر پ نه کو لکه ما سری طلیبان بیا ت دی کوم طالبانو خ بیا بیا خوون لانج که نهغا بیا دیېر وخت پې نه شو ل کا د درېغه پای اوس زو دغه دی شوپي او د پې ایزه دا نورالحق سید څنګه له غریث رحمت کی رستم هغه بیان نتل وروال ته غریله په ترې په انسکهلو بیان کړو هغه خپلې شوک د اشو دیش له مارزه تر ترابوز هغه نورالحق سید څنګه تاسو نه نو هغه راځو کې له داخله راځوي تاسو بکو نه شو نه وینو خو به ځان خالصږي جوړی صاحب لاګزر څه نه خبرم نیمه نو راغلم مدرسې ته سلام دوم نیم خبرم علاذاب نومه نیمه خبر نه یم محمد و زنه بيخې څه کړې ساده کړې خبره پوي کنه دا د د حاله چکن زده په اړه دي چې طالبو له لوم ابتداء کې چې دې چې چکن زده مدرسه داداونه شوی خبر نه چې څنګه د استاد داداونه خبر وی نو یو ملګ نو د س ګورنو نه را کو نو دوی مدارجه کې خل کې د داخله وکه که نه دغه کمنو سلاښ خلی پ شي د کراړوي که نه ما چې د اواد د کم نه راسم د هغهه په فزارې خپه راغلی ده د ته پته نو چې دا اوادار دي وادادا سکرتريو یو کوي او غي مون بدل نه نورې وایو چې بل سره په پولیسو وښیو یا دغه لپاره کتابو و علیه و رسول کاټه کړه د کله راز یو ارولو کوړ کولی کېلې چې په خپل نووي چې د قطر خوشې نو هغه دا دا جبريل د اډوارا کارشه کومونو ناشنا کړي دویم جوابدار دي چې د خوالینو په بابن امتي دي جبريل قومتي نه دي مکلف نه دی پرشتہ دا د خوالینو په بابن چې کومو څوک ته مکلف ته دویم جواب چې کوم نه ده دي شهدا محمد وصفي ویلای علامینه ویل ویا استایل شویہ پھرmathsfو فز اللہ غریب رحمت چی چې ما و تل تلیفونونه کومه یې ملتا خبره کوم زده موږ تکبر سلاکه بیا چې تپاتره چې کومه ملتاه هغه وصفی معنی باندې هغه دا چې دغه خپل تکبر کوي ادا یا محمد دا چې کمنه ووصفی معنی باندې چې کمنه ویله ادا رینه له ویله عالمي معني باندې نه نه شاع د قاضي شمس الدين سويراهيم الله تعالی تعاليك ذکر کړی کتاب نوم نه قاضي شمس الدين سويب تعاليق الفسيح دا, دا مشکات شرح داد دا اولني مشکات صاحب دې مشتا اولني نه خلقا ځان سرار کېدي نو په کار به شي ک ټایم په تا نه میلاي د هغې دته میلاېږي دګ میرق کو ګ دی تو لاډه ده خو اګ ډیررګور نه میرخات کو ګځ م تاسو ممومن چې کمدن ووي د عربای شار کې کتلخې که نه عالبانړه مردو پښتوونه قولی <البائی> کې کی په کاري ملا خو کو مجبور دے واجداری چی سبک مشکله اوست کذ عربی بانی کوئی گی نا او سبکی تی نچوڑ لکن بیابا سا چلی اگر با کلک گردو گوری کلک اختو گوری کار سا چل دی اولا که قولی بای استعداد براوری او عربی قتل پکار دی او عربی کی اولا که میرقاد در طول و شرف مرجع دا بست روستانه شکم شرح دی دا سره بس لري شیټولې چانه يرقات خصوصا د اردو د شرحه چې کوم شی ولدي زدا سی چې هغه ته ګمدن او بخاری پړا وي او سره مشکات پړا وي مدارغه په مشکات کې بیا د بخاری د شرحه نقطه ملوي رګه عرفه تولوري متل یائنین کتلې هغه بیا په کیسه کې دی راوي ولکه او اوگدک اصل خیر دے کگرانی کی تاسو تا نتاس شکم دنو تعلیق و کمس کم گو ری بل اسپیعا آغا چی تاسو یور از مطالعکو نو ددری ری جی سبک کی او لکایی کی بتاسو تا فائدہ دی ری فائدہ بدتا دی ری تعلیق مطالعکو ای حجت اللہ مطالعکو ای بدی زیادہ باندی فائدہ بدتا دی او څنګه وي چې ګر دی راګر دی او مطالعه سکندنو واه په حقيमती شي او قایس ابراهيم الله تعالی ذکر کړی وي به هاذا من الروات ذاتول شاید راویان نور وانه دا راویان مې ذکر دي وي وي جبريل چهراوي اغه د مصند امام اعظم رحمه الله تعالی روایت اغه چې ګمونو ذکر کوي د نبی سلام الله توي چې اذنو نوې اسلام ته وی او به چرانيزیشم لګو اجازه ته وښتو او تیار انیزیشم دیوته وی اذنو په لګور انیزیشم نبی اسلام ته وی اذنو بلکنور رانیزیشن نبی السلام رانیزیشن حتی اصنا در رکبتی هیلی دادی جازت گفتو رانیزیشن رانیزیشن ذکا انسان دی انسان خپل ضروریاتی نو کلا یو انسانی پاگر کی سچ کمدنو نقائیسی پیغمبر کی خوونہ خودی کی خوادات دی کنا نو پیغمبر خفای کی خوان انسانا یادو وس د اوستازې پاراسکاډاریو وبیماری ده چې راځي کندو نه د ترحه نابويږي انسان نه د خو بیماری راځي اوس هغه چې ما سره د نږدې سو نکینی ته توبم تدلیشې زم ما عيب به نو هغه با نه په سلبه نه غوډه چې دوره نږدې مران دي چې بریلی اجازه نور ورسټو د نورو ته تعلیم نه بل انسان الهوشه انده ناستی کلهبل شانته ناستی ناستې کیفیتوم بدلیږي او را بدلیږي چې وسره جخ يو سړې بي ناستې کې دې شي طرف طرفه موږ شي او کې دې کمونو کمنو ناستا کې دته تکلیف شي هغه ورېدو ورېدو کې دته څه شي تکلیف دې بری اجازه تواست اځونو پانيزه شمه ندی وځنه ادب داري چې داز بيخي دې په خپل کې مکی ند چې کمو په غت کې مکې نه لک په فاصله به نه کې نه زور د او اجازت تهو غختو زهه بج د خدمت وکړم په خوب به زور و کوم په سر به زور و کوم نه بیا صحی وک نو دا بیاغ چې رادن ل کې د نویر سر اصلان سره خبره شروعکې السلام علییک یا رسول الله سلام علیکم ومصند اعظم کی روایت کہ سلام سره پښتا پای کی سلام شته سلام علیکم یا سلام علیکم بیادر هغه کی یا محمد دشتا هغه یا رسول الله دې هغه چې کومه سوچلې یا رسول الله دې چې اذن الله رسول دا مقام د خطاب سي مقام نہ خطاب دی نیدا بارے کې قران مجید ذکر کړی دی ان اللذین ینادونکم ورائ الحجرات اکثرهم لا يعقلون په کوټه نذر بارے دا چې یو واسې دی کې په ارزښتا په ارزښتا نو تمارګ ناروستو بیا چې کمندونو نیداله کمندانو چې ته چوي د پاکستان نو واسې سیا رسول اللہ او یا نبی اللہ دل دانا چیز یا حبیب اللہ بے اپا گل رہے کی وقتا قضی ناستی انہی صلی اللہ حبیبینا صلی اللہ حبیبینا اشارہ و تو کس طرق ہوتا ہوئی تلی آجا محبوبنا بہتا قضی ناستی غیط اس طرقی تو کیوئی کتر آزبیا اندار دا, دا غیزی کمنا نخبل دا روال خبری دی دیتا غلوفی الدین بیلکی ام اصنا دیمام آزم روایت شو گوری دا اشکالات چکمنا ندر فری ایکی بہیو اشکال نشتنیل سلام آمد ایا محمد والا بلکی که یا رسول اللہ محمد اخبرنی عنیل اسلام اخبرنی عنیل اسلام اقال ایلی اسلام دا چکمنونو پدې کې موږ انوان قائم کړو په تاخير د مسؤل اول کې پدې کې یو خبره را ده اشكال له سيروایت بوخاری کې ایمان مقدم نه او وروسته مسلم کې اسلام مقدم نه زنو شرعہ و ترجیب و ارکردہ رغیتت بخالی لارا ای مافیس طہیح و اصحیح مافیس طہیح و اصحیح زنو ترجیب و ارکردہ رغیتت مسلم لارا دا چې روایت د بخاري له ترجمه ورخړه ده هغه وای چې چون کې اوله عقیده ایمان مخکنه ازیو جنہ مسئول چې ګم دن ایمان مخې راوړل مسلم کې روایت د اسلام مخې ده مزونه شروعه د درجې ورخړه ده د کویدا موقام ته تعلیم نه مقام مقام ته تعلیم نه او طالب بمقام کې شورو د اسهل نه کیږي نه کېد قانون چینا چې تر 20000 کانو چې تکلانو خپلې کې طالب پانه پانه کړو په ټی کې لوزولوا قانون ته پانه پانه کړو په ټی کې سګړه و دغه کانه به وی کله کله څلیدا کارون چې د کلاسیکو دی نه کلاسیکی هغه کارون چې په 20 ساله کې یاله کارون کلاسکه یاله د استاد نه مېرپ کلاسکی زګا هغه وروته مې خو راښه واوراو چې دانسې دې چې دانسې مې راښه چې دا څنګه غلا کپاله شي ولکه چې ورته کې تاسو ته لیږه ته چې تاسو څنګه په خوښ او یادورسته وسې خوښه وداده نو کومه قام ده طالب کې شو ورود اسهل نه کیږي اسواد نه نه کیږي اسلام چې کمندو اسهلو اسلام څو اسهلو د زیو ورځې چې کمندونو دا مخه کړل ده دنتدار روايت مسلم له ترجمه کړې اګه ترسوي رواه هو مسلم د روايت مسلم له ترجمه ور کړې ده ذم خبره رابط بین الاسئله رابط بین الاسئله دې سوالونه په مان څه چې ګمډنه رابط یو د دې چې دین اسلام چې ګمډنه درې هیڅ دې یوې تقادياتي دویم انقیال ظایری لی اعمال ظایرات او دویم احوال و مقامات تی اخلاقیات تی نو اول شروع اعتقادیات و نکی گی چه اقیده چه کندنو سمشی بیاور اعمال وی مال برابر اول به کاري چې هغه د جوړهغ اتخات عمل بیا اضریب چې ګمدننو په هغې کې خص پیدا کول به کاري چې هغه مرتوي د قبولیتته وورې چې مرتبی د قبولیتتهرسې نهغ سانان شو بیا د هغې نه پس د هغې بدله به نو اخبرنی آن الساعن لا یوم الجزاشو برلوی اپا کارده جوی مداده لی انسان د کامیابی دا پارا کامی علومی صلاح سری انسان د کامیابی دا پارا کامی علومی صلاح سری یو جی گندنو علم الوصول لے علم و دو ام لے علم, الاحقام. علم الاحقام. و لحکام. علم و لحکام. عادرین شکم دنو علم و علم و دا هر انسان په دنیا کې وکړندل دی په آخرت کې کامیاب وربسته به آخرت کې پرکئ درې ادینو په شجرې طیبه دین په شان نشجرې طیبي دي چيو لها اصله دى يو دوییم چې ګمندو د دې ستانګي لري درې می پانی او سان چې دغای چې ګمندو ایمان شو سانې اعمال شو پانی چې ګمندو هغه احسان شو کوسن او مې واجبات خپل نه انستا بیا سماراتي اغه څنګه نو سماراتي بل اندازه چې انسان پیدا کړ شو د عبادت لپاره او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا انسان چې څنګه پیدا عبادت لپاره عبادت مدار پر یقین باندې او ایمان باندې ما عبادت یو قلبي دي چا چې کمند نو ایمان دي شذړو د شذړو نو شی عبادت دا غي بنیا ته د قاديات دي دوی ته کمند نو اعمال ظاهره دي څنګه د سره چې زونه ظاهر الله رشید درېم چې بیا د عبادت کمال تورستي چې کله کمال تورستي نو هر کمال رازواله په دنيو باندې سا د پای شه زودین سره الله تعالی فرمایل چې دنیا ورانه دودنه دې زیاته می زکر عدیده سیزونا کمال درسی و حال کمال را دوالی استی. هر کمال لدوالی. نمنگا مالگری باچه ها سیدی اللہ غریق رحمت کی نغل ایم مورکار روڑو. و تریف دی که و جستا سطول بقاری دا. وڑو کشی گنا می مورکار. و دی که جستا سطول اصدا. باچه ها سیدی شدی. ځماشه ټول کلمونه بیا یوځیتو شو ټول کلمونه څرمه کوموله د بوخاریان د بدیګری ما چې په غشې دا یو په ټول څه معلومه شو نيږي د معلومه د نړۍ څخه کیږي رواني کې دومره کمال تور اسیدا چې هغه ټول څه دې بدیګې څه په باندې ته ما زمي کې لا چې د نړۍ اسان د جول سګن رواني با میرنيانستا عبادت کمال دورت اصفال لې چې نړیوال سلام او سلام په شانته عبادت سوق نشي کوله او د عبادت تکمیل خوبره مير سلام را لې داغه په شانته عبادت سوق کوله نشي او تکمیل عبادت خو پاغرا د دنیا رواني نه جواب چې تکمیل عبادت او قصمره یو کممن دی او بل کیفن دی چې کوم کې د عبادتونو لا سر دور اسي وو چې ستجديستوره دنیا مخصودا چې دې دنیا نه دور شي د مقصد بدوره توافون مخصود دی دومره عبادتونه دې سری مخصود نه لا کمه پاتې دی کمه لا سر ترته ده له نه کیفن عبادت سر ترته ده کممن نور دغه څه دې کیمیا اعداد شمار اغلا په دې زه دې ووینم لا دنیا چې کمنه ده نور په څه چې کمنه بیا یې افان روس کوه په دې لري حالې ای ا دې سارونی دې خبرې تا د خپل ایمان له ترفی ورور به کار دی چې هغه بدل شي په با اسلام من دی یعنیلا ایمان اندامونو د راور را او دیش دی چېو خبره عمل د راوللی بیا په عمل وانې دومره مهننت په کار دی چې دا اورسې مرتبی د افانته مطلب فضائع ادری دل لی اے بیرازر بے نہایت در گئی باہر کے میرسی بھروے مئیس صحیح دکھا نا دا بیرلاری دی الدا ادری دل لی بکار ایمان اسلام کا اسلام احسان کا ایمان سکا اسلام او اسلام احسان کا احسان پا دروازہ وردن نشوی وابیاب کی فتح نہ لگی او بیاب بیپایے دریاب دی بیپایے دی مدعا جی کم نے نو روض بینالس کلاب سوالون په کی کې کم نے نو روض دلته مسؤل یوول نه اسلام نه له اسلام نه دا د جواب او د جامعې قزاح زوبیا بیو